Pentru români, emisiune realizată de Florica Arantea Cândea despre Aradul de acum și cel de altădată. Bună ziua, dragi ascultători a Radio-televiziunea Unirea de la Viena, filiala Arad. Bună ziua, dragi ascultători, români din Austria, Spania, Italia, Germania, Montreal. Dragi ascultători, o veste tristă ne afrând azi inimile de durere. A plecat dintre noi pe neașteptate un făuritor de cărți. A plecat dintre noi un slujitor al culturii și al credinței arădene. În urmă, cu câteva luni, a făcut un drum sacru, El Camino. Astăzi, domnul inginer Adrian Ioanăș, director, al tipografiei tiparnița nu mai este printre noi. Fie ca această emisiune, să o dedicăm alături de invitatul meu special, domnul profesor universitar-doctor Anton Ilica. Avem pentru astăzi niște drumuri, cum îi place dumnealui să spună, ca generic. Drumuri ale omului și stații culturale, ale intelectualului sau, iată un, un subtitlu predestinat, cine s-ar fi gândit, Viața ca un peron. Domnule profesor, pentru început, vă spun bine ați venit în emisiune. Suntem amândoi cu ochii înlăcrimați. Vă rog să ne adresați câteva cuvinte. Pentru că ați spomenit de vestea tristă a pierderii inginerului și editorului Adrian Ioanăș, spun că mi-a fost un prieten drag cu care am colindat țara, cu care am fost la multe sesiuni de schi, urmând chiar duminică. Să... în ziua înmormântării tocmai da, așa să plecăm la zacopanem în Polonia ne-am făcut multe proiecte iar vestea tristă tragică a spune a morții sale nu ne poate lăsa indiferenți și cum spuneam ar trebui ca această emisiune să o facem în genunchi ca lacrimile noastre să se unească și să meargă spre Dumnezeu ca să-L protejeze acolo în ceruri. Dumnezeu să-L odihnească în pace. fie ai drumul luminat și acum să încercăm puțin să-L bucurăm și pe Dumnealui. Era în lista mea de invitați în viitorul apropiat. Haideți, domnule profesor, să începem emisiunea, să vă audă Românii de peste tot, românii care vorbesc românește, care dintr-un motiv sau altul au părăsit țara, sunt convinsă că acolo unde se găsesc mulți români, poate v-au fost studenți, poate v-au fost sau vă sunt cunoștințe proprii. Uh, am ales o melodie acum, având un complice pe distinsa soție a domnului profesor, pe doamna învățător Delia Elica, am întrebat-o așa, de fapt noi plecăm mereu împreună, care ar fi melodiile preferate, care, fără să știm ce ni se întâmplă, vă prezint acum pentru început pe Radu Vand, care o să cânte o melodie dragă tuturor nouă, pentru că toți am secerat, toți am săpat, tot am mers cu coasa după fân. Melodie pusă pe note de către profesorul Vasile Rus, dar o spun acum aici în premiere pentru cei care nu știu. Versurile aparțin chiar unui coleg de-al nostru de echipă, Părintele Hodrea Gheorghe sau cum îl cunoaște toată lumea Baci toghere Când eram ficior acasă Merea cu tata la coasă Flor Coroniță Nesuflau vântul-nchimeș Floricele de cireș Frunză de căi la tunat de fân Aș da ani În viața mea Pentru-o zi de să mănător Că acasă vrea Cu voi să fiu iară Timpul în loc Să steie blând Nemișcat să-l să-i văd de iarpa lucrând la adunat de fân. <fixi> De cli în frigare, încântat de cuc la umbră de nuc. Pe ea mă apă din o luță și doră mi-am băfân molcuț, prunză de trifoie numărate foi Aș da ani din viața mea pentru o zi de vară. Să Sămânător ca ca să-și vrea cu voi să fiu iară, Timpul în loc să steie blând, e mișcat să țin Să-i pai iar lucrând la adunat de fânt. de Florica Arantea Cânda despre Aradul de acum și cel de altă dată. Domnule profesor, mă amintesc că în învățământul gimnazial cu ultima mea generație de elevi am scris o carte și avea un titlu. Cine sunteți dumneavoastră, domnule profesor? Am, pentru ca să leg de melodia pe care ați prezentat-o, am pornit din Tăgădău, satul meu natal, județul Arad. Părinții mei au purtat numele Alexandru și Elisabeta, nume de împărați. Foarte frumos! Bunicii purtau numele de Lucreția și Virgil, iar eu am nume de Sfânt Anton. Nici nu știu cum au găsit bunicii și părinții asemenea nume într-un sat de la poalele codrului Moma, lângă Moneasa, un sat unde cultura era orientată în special spre agri cultură. Prima carte am citit-o târziu, după ce am ajuns la rad, la pedagogic. În rest, vă mărturisesc pentru toți care provin de la țară că noi avem, am avut o copilărie foarte liberă, colindând de dimineața până seara câmpuri, păduri, împrejurim ape <coughs> și ne bucuram seara că ne întâlnim cu părinții, cu frații și cu rudele la o Poveste și la o cină sărăcăcioasă, dar liniștită. Domnule profesor, vorbiți atât de frumos, dar până să ajungeți la Întrebările pe care eu doresc să le dezvăluim tuturor românilor și sunt convinsă că și dumneavoastră le dedicați. Mai am o surpriză pentru dumneavoastră. Uh, am să rău gregia uh, să ne pregătească o melodie care se leagă puțin, puțin de anumite clipe din viață. Eu trebuie să vă spun că eu am cunoscut în clipe frumoase din viața mea. Eu mă consider un mentor uh, un... Uh, Discipol al dumneavoastră, serios, dacă pot să spun așa și pot să vă amintesc că odată într-o emisiune, altă dată, ați spus că sunt una din victimele dumneavoastră. Nu am să vă... Să, literare, bineînțeles, nu despre asta vorbim, însă vreau să vă întreb acum dacă veți cunoaște o voce și dacă puteți să ne spuneți ceva, ce vă spune? o clipă lângă mine O clipă doare să te privesc de ai știi ce dor îmi e de tine Și cât de multe eu te doresc Mai stai o clipă lângă mine O clipă doare să te privesc ști ce dor de tine și cât de multe te doare te-am cunoscut în clipă triste când sufletul meu era pustiu și m-am apropiat Români pentru români, emisiune realizată de Florica Arantea cândea Domnule profesor, da. vă este dor? Aoleu, asta era Daniela Dudaș, da. nepoata mea. Aoleu, este nepoata dumneavoastră. Părinții ei sunt învățători. Foarte și frumos. Și acum trag concluzia că toți oamenii din, din Tăgădău sunt frumoși au auz muzical, au o predispoziție pe, spre frumos și estetică. Mulțumesc foarte mult, o felicit, vom mai, ne vom mai întâlni cu Daniele în această emisiune. Haideți să începem drumurile noastre. Domnule profesor, ați spus că veniți din Tăgădău. În fața mea este un teanc de cărți. De fapt, nu mi-e rușine să spun că oriunde m-ați luat sub oblăduirea dumneavoastră și vă mulțumesc și acum în public, îmi place să spun că sunteți un filolog printre pedagogi sau un mare pedagog printre filologi. Domnule profesor, împreună cu distința dumneavoastră familie, ați scris numeroase cărți. Vă este dor de liceul pedagogic? Spuneți-le românilor din toată lumea care ne ascultă, din Paris, din Londra, din Franța, din Anglia, din Montreal, din Viena, tuturor, uh, cariera dumneavoastră puțină, pași pe care dumneavoastră i-ați urmat, până, până a ajunge la aceste cărți adevărate monografii de suflet spirituale. Da, mai de mult când vremea vremuiește, ce și când, frumos. Și când uh, peste noi au înnăvălit uh, uh, vremuri uh, triste pentru țărani, mama mi-a zis, dragul meu, tu ești mezinul familiei, ești așa de slăbănog și slăbuț și așa mai departe, încât... Nu păreți, domnule profesor. Da, încât zice, nu poți să rămâi la pământ, nu poți să faci agricultură. Așa că ori popă, ori învățător. Așa era atunci. Și până la urmă am ajuns la liceul pedagogic, într-adevăr. Am făcut șase ani de liceul pedagogic, am avut o pregătire temeinică, am fost coleg de clasă, de bancă cu actuala mea soție. Felicitări, mulți ani împreună Așa? frumoși și sănătoși. Și am avut și eu aici un mentor pe directorul liceului, profesorul de pedagogie, dr. Vasile Popeancă. Cel care m-a inițiat și m-a încurajat în cititul cărților, m-a inițiat în scrierea cărților și încă de atunci am început să scriu, să public aproape permanent cronici literare la revista literară Orizont și Iacă așa am dobândit microbul scrisului. Mai apoi am ajuns în învățământ profesor la același liceu pedagogic și și mai apoi la același liceu pedagogic am ajuns director. Și am înființat profilul pedagogic pentru că până în 1990, o perioadă de timp, a avut profil industrial. În concluzie, odată cu ajungerea mea la liceul pedagogic, liceul pedagogic a dobândit statut de pregătire a învățătorilor și educatoarelor. Domnule profesor, nu degeaba ați fost ales membru al Academiei Sârbe din Belgrad, nu degeaba ați fost decan la Facultatea de Învățător, zic așa pe scurt, că așa se numește la țară, se știe la țară. Istoricul Preparandiei din Arad, Antoni Lica. Pedagogia contemporană. Aici șopte să nu au de nimeni, cu o copertă semnată de fiul meu, dar asta nu au de nimeni mai noi doi. Uh, istoricul preparandiei din Arad, o altă ediție. Pedagogia contemporană. Domnule profesor, aveți drumuri, aveți stații, aveți interculturalitate. De ce? Viața ca un peron. Atunci când mă simțeam mai bine la liceul pedagogic și eram pe o funcție foarte respectuoasă și de autoritate în Arad, aș fi spus că liceul pedagogic este pentru mine un peron, adică mă simțeam bine. Dintr-o dată, Universitatea din Arad a avut nevoie de un pedagog. Și bine a făcut... Vă propun, domnule profesor, o scurtă, suntem... Uh, haideți să ne plimbăm puțin pe corso, să pornim de la gară, teia am floriți to uh, toată vara din luna mai. Haideți să localizăm pentru românii de pretutinde, ne repet, îi salutăm cu dragoste pe toți care vorbesc și simt românește. De la Montreal venim în coace, Franța, Anglia, Italia, Spania, Germania, Austria. Haideți să vorbim puțin despre... Foarte, foarte pe scurt, despre. este o clădire emblematică a Radului, printre alte clădiri emblematice. Spuneți măcar zona unde este clădirea, poate, poate cineva ne întreabă la tele... Am uitat să spun radioascultătorilor noștri că avem și număr de telefon în direct, putem fi sunați. Haideți să vedem... Uh, Spuneți-ne cum ar ajunge la liceul pedagogic Puțin din istoricul acestui liceu Sau dascălii care v-au format În afară de uh, domnul uh, Popianga. Da. Știu că la împlinirea a 200 de ani Am fost împreună și dumneavoastră Ați condus atunci uh, Cum să spun eu Frânele uh, cu actualul domn director Sorin Haiduc Poftiți domnule uh, profesor Vienezii, prin Maria Tereza, a lăsat în Arad o cetate, una dintre cele mai bine conservate, construită în stil voban. În jurul acestei cetăți, deși era pe malul stâng al Mureșului, pe malul drept s-a construit Aradul. Puțin după, puțin după aceea tot curtea vienez a aprobat în 1812 se sparie gândul da, ar zice da, cronicarul da. a înființat întâia școală pedagogică o școală de pregătire a învățătorilor în limba română Foarte frumos și parte interesant 1812 un sârb a găzduit în casa lui cursurile preparandiale și relațiile noastre cu sârbii s-au exprimat prin colaborarea permanentă cu ei și de aceea, pentru că a spomenit, Academia de Științe pentru Educație din Belgrad m ales membru al lor. Cred că trebuie să vă întrerup distins domn invitat, domnule profesor, cred că avem un telefon în direct. S-a din s păcate Nu e nicio problemă Oricum clădirea liceului pedagogic de astăzi se află pe bulevardul Central din Arad Este un liceu cu prestigiu Așa cum toate liceele din țară, vreo 17 licee și-au păstrat aceeași autoritate didactică da. Pe vremea când dumneavoastră erați director Acum într-adevăr avem un telefon în direct Alo? Alo? Avem un mesaj. Nu mai puțin, scuzați-ne, avem, până... avem, avem un mesaj, nu știu de ce nu se deschide. Rugăm să fim sunați în direct, pentru că nu, nu, nu putem deschide. Poftiți, domnule oricum, profesor, C oricum... câți elevi erau atunci, dacă puteți face o comparație sau o statistică, A. Erau 1200-1300 de elevi organizați pe toate ciclurile de învățământ de la clasa 1 până la clasa 13-a. Că, cred că ar fi interesant să vă întreb și să vă rog să-mi răspundeți cum a fost viața dumneavoastră de licean Aoleo, și cum este acum viața doamne, de profesor. licean atunci eram tânăr și mi se părea că tot universul este al meu. Chiar și ca profesor am fost foarte tânăr acolo. Acum cred că avem pe cineva în direct. Alo? Poftiți. Da. Vă ascultăm. Cu cine avem onoarea? Suntem Radio -televi Poftiți, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc Avadane Constantin și sunt reporter și dacă la Radio TV Unirea Viena. Da? Bună ziua, domnule colonel, uh, imediat am să vă fac legătura. Îmi cer da. iertare, bine ați venit în emisiune, uh, mulțumim că sunteți uh, reprezentantul domnului Gorgea, îmi cer scuze că nu am spus uh, de la început... Uh, că melodia Danielei Dudaș a fost și propunerea dumneavoastră spre a surprinde pe domnul profesor. vi l dau acum la telefon să comprimați da, uh, intenția dumneavoastră. Vă mulțumim mm -hmm. pentru o legătură. Da? Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Bună Domnule ziua. colonel, mă bucur că vă aud! <sus> și pe această altă în care am găsit ei ilustrii cotidiană a culturii și civilizației arabe. Și mulțumim. vă de onorat și să vă emoționat. Și bună ziua. Și noi vă salutăm cu mult drag și vă îmbrățișăm și dacă aveți vreo întrebare, vreo curiozitate acum puteți să Domnule Colonel, vă întrerup. Nu mai puțin domnule Colonel, eu aș fi foarte curioasă, dacă iați spune o întrebare aici, nu suntem la, la clasă, la o lecție. Așa, ca între doi că spus, bărbați, ca între doi monștri sacri ai uh, culturii. puneți ți o întrebare să știm și noi uh, ce-ați dori să-l întrebați. Sau dacă vreți, Spune vă pun eu o întrebare. Uh, vă rog, vă ascultăm. Doamne, profesor, vreau să, să știu și eu și pe cum v-ați apropiat atât de mult de acest clasic al literaturii româniei Lucian Blaga. Când a o, de o, frică, de o, frică, de o tare și foarte multe lucrări, în cu Blaga. Da. E, cred că nu întâmplător mi-a spus această întrebare, întrucât Lucian Blaga este originar din Lancrăm, de lângă Alba Iulia. Da, am scris două monografii despre Lucian Blaga, mi-a devenit discipol și am învățat foarte, foarte multe în ceea ce privește sensibilitatea și mai ales filosofia lui Lucian Blaga. Mi-a rămas într-adevăr în suflet, am donat case memorială Lucian Blaga vreo 4-5 fotografii, toate manuscrisele mele de la um, cărțile scrise și oricum mi-a rămas în suflet. Lucian Blaga... Egal, um, cultură, filosofie, lirică, sensibilitate și tot ceea ce vrei să spui, vrea să spună cineva despre spiritul național românesc, despre spațiul mioritic. Iată că între dumneavoastră și domnul colonel s-a legat deja o punte pe această Viață ca un peron, vă mulțumim domnule colonel, vă rog să transmiteți gândul nostru tuturor românilor de la Viena pe care îi reprezentați, de fapt să spun din nou și eu bună ziua Radio TV Unirea, bună ziua domnule director al Cercului Român-Austreac, stimate domnule Ioan Godja. Suntem filiala din Arad. Bună ziua, dragi români de pretutindeni! Invitatul meu special de astăzi este domnul profesor universitar, domnul uh, Anton Ilica, un om căruia, nu întâmplător, viața i-a fost ca un peron. De altfel, acum îi dedic din nou o melodie, să văd dacă cunoaște, nu neapărat îi dedic, îl, îl surprind plăcut, să creăm o armonie, să, să ne simțim bine împreună, să omagiem omul, dascălul și pedagogul Anton Ilica. să o trăiești, să prețuiești fiecare și să uiți că îmbătrânești. Din răcet ruga, să căramă așa, Nu trece așa în grabă, acum când mi lumea dragă. Din răcet Dragă, acum când e lumea dragă Multe traj drag omul în viață Pentru casă și copii Fi, dar când paru, o lăbit, anigări scoti pot. Ai cumpărat tinerețea, ai plăti, dar nu mai pot. Dar când paru, o lăbit, anigări scoti pot. Ai cumpărat tinerețea, ai plăti, dar nu mai pot. Români pentru Români, emisiune realizată de Florica Arantea Cândea. Înainte de a mulțumi domnului colonel Constantina Vadanei, îl salută și distinsă doamnă învățător Delea Elica. Dumnezeu este, prezentă în... Dumnezeu este prezentă în studio, da, domnule profesor, nu știu ce, ce se întâmplă, dar cred că am schimbat rolurile, iată, discipolul cu minte și atent își întreabă mentorul, acum vă rog să mă scuzați, așa, acestea sunt regulile, spuneți-mi... Tinerețe fără sau ce ați dori să spuneți în urma acestei melodii? Pot, pot să răspund cu de o strofe. <laughs> Eu mă temeam că spuneți cu bărbăție. <laughs> Sunt vagabondul vieții mele. Cântați-o, domnule profesor. Ca într-un film curaj capur, măturător de praf de stele și cu surgiu, fără cu sur. Iar când adorm spre dimineață, viață, îmi reproșez de la început, început, că n-am luat totul de, de la viață, viață și nu i-am dat cât, cât aș, fi aș fi vrut. Da, tinerețe. Uh. Am scris cândva un articol, chiar așa s-a intitulat. Toată viața, toți filosofii au căutat de la Gilgamesh până astăzi. Ideea de tinerețe fără bătrânețe Domnule profesor, facem o pauză facem. Nu descriptivă, punct, punct din cartier Unde se cântă și se bea Vreau astăzi seară să plătesc Cu amintiri, amintiri din, din viața mea, mea. Uneori mai când fals. Am mai făcut câte Am, Am mai iubit niște, niște femei. Niște Și m-am vândut la galerie. Pe Pe. Pentru un bilet de câțiva lei. Sunt pleabă unde ca într-un film cu rașcapuri cu... Cred că distonez cu Nici o problemă, melodia. suntem o emisiune interactivă mă Măturător de praf de stele Și cu surgiu Fără cusur Îmi reproșez de la început Că n-am luat totul de la viață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 ne simțite am uh, creat acest sincretism. Iată cum dascăli cântă, iată cum dascălii uh, se înviorează la tinerețe fără bătrânețe, dar nu mi-ați spus cine a cântat și ce frumos se leagă melodia anterioară. Cine a cântat, domnule profesor? Tinerețe te-aș ruga oh. de Daniela Dudaș. Așa. Mi face deosebită plăcere să o ascult pe Daniela. Și nouă ne place. Parcă... Parcă simt că este parte din sufletul meu. Cred că și este. Ea este devotată satului ei natal și Mercedes. Părinții locuiesc acolo. Iar Acela... când vreau să mă relaxez, ascult o melodie de Daniela Dulaș. Când vreți să vă relaxați... Vă autointitulat sigur, acum eu vorbesc metaforic cu, cu dumneavoastră, eu vorbesc cu un respect deosebit sau, da, așa cum ați spus dumneavoastră, mi-ar fi plăcut ca această emisiune să o, o realizăm în genunchi. Uh, și eu îmi respect mentorii, uh, dar astăzi s-a creat o simbioză, o simbioză plăcută în acest studio. Uh, da, a fost vorba de Daniela Dudaș. Domnule profesor... Când vă spuneați, și nu demult, mult vară, că vă întoarceți la prima dragoste. Sunt indiscreta puțin? Ce să înțeleg prima dragoste? Ați părăsit o altă dragoste pentru o altă dragoste? Sunt curioasă și vă rog frumos să-mi înțelegeți aceste întrebări puse cu tot respectul, spun da. în genunchi. Din, din peron. Așa, pleci cu trenul. Da. Și cred că în viață mai, sunt, mai suntem și infideli. Așa că prima mea, da. dragoste, prima mea dragoste a fost filologia. Da, felicitări! Am fost profesor de Liba și literatura română. Aici vreau să ajung, domnule profesor. Așa. A doua dragoste a fost științele educației. Și vreau să spun un lucru care mi-l confirmă foarte mulți învățători și educatoare. 12.000, 12.000, doamnă profesor, da. de semnături am pus pe diplomele învățătorilor, educatoarelor și profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar. Dragi români de pretutindeni, sunați-ne, căutați-vă mentorul Poate îl găsiți la acest microfon. Un pic de pauză, trebuie să-mi salut și colegii de echipă. Pe Carina Baba, pe Ioana Nistor și pe părintele Hodrea Gheorghe, domnule profesor. Vă amintiți cumva de un elev, de un student de-al dumneavoastră care poate nu este pe recepție, dar noi vom pune pe YouTube această emisiune. Ce i-ați spune? Câte cărți de literatură ați scris? Care sunt favoriții dumneavoastră? Domnul lector, doctor universitar, domnul Constantin Avădanei, spunea de, de blaga, dar eu aici în față am Antoni Lica, restitui am aici... Ion Creangă, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, cu Luca Caragiale sau, A, așa cum spuneți da. dumneavoastră, 4-4. 4-4, cartea asta, ultima mea? Da, de literatură se... să înțeleg de literatură. sau de critică literară să înțeleg. Da, de istorie literară. literară. Eu da. oricum nu sunt creator, nu creez nici poezii, nici romane. Da, dar le corectați. Da. Domnule profesor, mie mi ați dat de da. 17 or o carte înapoi? Da. 4x4 se referă la cei patru mari clasici ai literaturii române. Așa? Slavici, Creangă, Caragiale și Eminescu. Da. Cei care au creat în cultura românească o explozie de genialitate. E ciudat că un popor așteaptă mulți ani ca da. să ajungă să dea un geniu. La noi. S-a produs o explozie. Dintr-o dată s-au ivit în cultura românească, însetată de creație, patru genii, cei pe care i-am pomenit. Și a deschis lumea literaturii românești către cultura europeană. Apoi, nu m-ați întrebat, că văd că vă place mai mult în zona literară, dar oricine mi-a dat o carte și mi-a spus, domn profesor, această carte este cu autograf pentru dumneavoastră. Am simțit nevoia să-i fac o recenzie, să-i o prezentare. Urma să vă întreb, domnule profesor, ce ați fi vrut să vă întreb, mă scuzați-vă, da. rog frumos, ce ați fi vrut să vă întreb, ați spus că nu v-am întrebat, urma să vă întreb cam la câți uh, discipoli, cam la câți... Uh, dumneavoastră aveți o vorbă, pot să o spun? Da. Dumneavoastră și faceți foarte bine ceea ce faceți. Aveți o, um, faceți, o, nu o paralelă, trageți un semnant de alarmă, puneți un semn de exclamării între scriitori și scrietori. Domnule profesor, se poartă astăzi uh, aceste lucruri, A, puteți să spuneți și mie um, unde mă găsesc dacă... la ora actuală, dar trebuie să ne audă românii de pretutindeni, sunt convinsă că ați făcut recenzii, nu vă întreb câte sau prefețe. Oricum nu știu câte. <laughs> nu le-am numărat, fiind foarte multe Eu vă mulțumesc acum public pentru cele vreo 30 de, de, de prefețe, nu spun câte laudații o la câte lansări de carte, emisiunea nu este a mea, nu eu sunt invitat, însă, uh, iată, este foarte bine că vă spun și aici în public, dragi români de pretutindeni, de la Viena, Londra, din America, din Canada, din Germania fiți pe recepție, din Austria, suntem Radio TV Unirea Viena cu sedul la Arad. Poftiți, domnule profesor. Uh, vă amintiți? Vremea când uh... În uh, literatură era așa numita cenzură. Nimic da. nu se putea publica fără ca să nu vadă un supervisor uh, textele din punct de vedere politic. Așa După 1990 a dispărut cenzura, dar a dispărut cenzura și la calitate, da. și la moralitate, și la comportament uh, Hai să zic nu în categoria celor mai decente. De aceea. Un critic literar Așa. trebuie să facă discernere clară între ceea ce înseamnă Scriitor, adică cel care are har, care are talent, care are calitate, și eu am numit scrietor. Adică cel care scrie, dar nici pe departe nu are de a face cu valoarea literară, valoarea științifică, spunem, a unui text. Așa că eu fac într-adevăr o diferență între cei care scriu și cei care scriu doar de dragul scrisului. Da. E plină, e sunt pline paginile, plină așa numită cultură publicistică de valori și non-valori. Și pentru că și dumneavoastră sunteți, ca și mine, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pentru că facem și publicistică, autocenzura este cel mai important element actual de responsabilitate publicistică și scritoricească. Vă mulțumesc frumos! Sigur că Emisiunea aceasta ar trebui să o dedicăm și centenarului UZPR, ar trebui să o dedicăm celor 25 de ani de ziaristica rădeană, filiala Arad. Poate nu suntem departe nici de cei 30 de ani de, de revoluție aici la Arad. Domnule profesor, dragi români de pretutindeni, am încă o curiozitate, domnule profesor. Ce diferență faceți între poeți, prozatori, dramaturgi, adică scriitori? Și zic acum cuvântul care îmi vine în minte. între scritori și versificatori, adică poeții, toți sunt poeți, există termenul acesta, scritor amator, scritor profesionist. Nu știu dacă sunt de acord, dar dumneavoastră aveți această uh, sintagmă pe care o folosiți Pot. mereu. Scri uh, poet sau versificator, uh, nu, nu, vreau să, nu vreau să vă citesc da. gândurile. Uh. Uh, ați, dat, ați lansat mulți poeți, ați lansat mulți scritori, dar, uh, mai iertați dacă vă întreb acum, mm. v-au urmat toți sfaturile sau au scris de dragul cărții și după aceea v-au spus, bună ziua domnul profesor, dar acum mă grăbesc, uh, au fost toți uh, uh, uh, în drum cu dumneavoastră, în aceste drumuri culturale și stații sau câteodată mm. au coborât la prima haltă sau la primul peron? Da, da. Um, mulți au coborât la prima oh. haltă, Mulți au coborât la a doua. Așa. Și foarte mulți au ajuns până la valoare, până la calitate. Domnule, dar vreau putezi... să vă spun da. cu un vers: vis-a-vis -vis de ceea ce a zis. Da, vă rog, frumos. vă rog frumos. Multe flori sunt, dar puține. Dar puține rod în lume au să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. Așa e. Mulți încearcă. E bine că își încearcă talentul în scriere. Dar acea responsabilitate morală pe care o ai față de cuvânt, Așa. față de cuvântul îmbrăcat în haină estetică, Așa. față de frumusețea metaforică a exprimării, dacă ai această, acest respect, atunci te oprești la timp. Dacă nu, poți să ajungi, într-adevăr, un versificator, Așa. adică cel care are un pic de auz muzical, potrivește cuvintele, Așa. dar nu are nimic a spune care să miște din loc pe un cititor interesat de ceea ce... de sufletul lui. Păi, bineînțeles, Eminescu spunea, e ușor a scrie versuri. Domnule profesor, v-am întrebat mai puțin. Există și în artă, în poezie, în scriere, în dramaturgie, în drumul acesta al dumneavoastră, în viața asta ca un peron. Deci există în artă, în știință, în cultură. Există trădare ca și în iubire? Nu aș putea să spun. Pe din moment ce unii tră... se trădează singuri sau se da. autotrădează, da, versifică, este riscul, încearcă. Este riscul lor. Ce ați sfătuit, domnule astăzi, profesor? Astăzi cine poate publica o carte. Așa. Deci oricine dacă are bani și scrie. Poate să publice orice fel de bazacolii. Nu există niciun fel de cenzură. Adevărul este că dacă cineva se respectă, ar trebui ca să vadă, așa ca în tablourile așa. lui Cristian Sida, o, mulțumesc să vadă că acel tablou cântă, că acel tablou spune ceva, că acel tablou te mișcă. Să simți că într-un tablou sau într-o poezie sau o poezie este scrisă cu sufletul tău În loc de pix sau de tastă Ai sângele tău care îl așezi acolo într-un text Domn profesor, Asta este poezia adevărată. vă propun o nouă melodie Pentru că știu că vă place Sigur, acum noi nu am regizat nimic în această emisiune Nu am avut întrebările dinainte E onorant pentru mine ca și mentor, ca și produs al dumneavoastră din punct de vedere al creației literare, ca un elev care stă în banca întâi sunt acum, dar acum sunt chiar față față cu catedra domniei voastre. Domnule profesor, vă plac și călătoriile, vă plac băuturile fine, sunt Casa dumneavoastră este plină de oaspeți, dați-mi voie să vă dau acum, să vă prezint o melodie și îi invit pe toți românii de pretutindeni. Văd că și dumneavoastră ați vrut, mă iertați, chiar acum, ați vrut să-i salutați pe toți românii de pretutindeni. Le dedicăm acum o melodie și vă rog frumos acum să-mi spună, să decriptați puțin textul acestei melodii. Oh, <laughs> oh, cânda despre aradul de acum și cel de altă dată. Dragi români de pretutindeni, să știți cu adevărat că noi am, aici am încins hora, am în față o poză de a Perechi Delia și Antoni Lica din 1960 și ceva, dumnealui au, dumnealor au jucat de -o parte a studiolului, iar eu curat Radu doi de altă parte. Uh, sunt convinsă că și domnul Gogea de la Viena, cred că o bătut acum a cu de la Cizmă de Numa. Uh, dragi români de pretutindeni, vă adresăm salutul nostru călduros și acum ia să-l văd pe domnul profesor dacă îmi decriptează această melodie și care Daniela a cântat-o. Domnule profesor, ați jucat de o troznită da. aici podelile? Uh, cred că <coughs> e vorba de Daniela Han. Așa este, um, de la Siria. Siria. Da. Acolo unde cetatea Siria Așa. păzește. Spiritul românesc și, și frumusețile aradului. Descrise da. de Slavici. Pentru și... că ați spomenit, doamna profesor, de De ce, ați, de de ce ați, că... ați jucat? De ce surechiu? La asemenea mai melodie mai... nu poți să stai pe loc. Așa, câți ani ați jucat cu distința dumneavoastră soție în echipa de dansuri a, a școlii? Păi am jucat vreo 5 ani, dar așa atâția mi s-au părut mulți. Atunci ați și pețit-o! Domnule profesor, da, da, da. acum mi-a venit ideea. Da. Dați-mi voie să vă transmit totuși aici în direct, să vă audă discipolii dumneavoastră din lumea întreagă, recent ați împlinit 53 de ani de căsnicie. Este o viață... De... Știu că nu vă place, domnule Doamne, profesor. Dar nu voiam să știe lumea. Credeam lăsați... că vorbiți cu un adolescent, nu, nu, nu cu un nu. om cu 53 L de ani de căsătorie. Lăsați-mă pe mine să îmi exprim în mod adolescentin ca o rugăciune de dimineață, versurile cu iubite. N-ai vrea să-mi fii muză? Eu sunt... Dar dumneavoastră, să văd acum poza îmbrăcați în costum popular chiar din zona podgoriei. Ne-au dat la crimele, domn profesor, dar jucați acum foarte bine. Acum eu o curat, mai greu că la butoane, dar dumneavoastră, vă rog frumos. Ah, păi. Haideți să revin la călătorile mele. Vă rog, cu ATV-ul! Și cu ATV-ul! Da. După, după ce am scăpat de funcții, așa, chiar am început să văd lumea. Și am uitat să vă întreb, oricum vă am, întrebam. Da. Am fost în Tibet, Hong Kong, am fost în Egipt, Israel, am fost în Spania, uh, Anglia, dar mai ales am fost des în uh, Statele Unite unde copiii mei sunt uh, așezați acolo. Și Așa. Iată că sunt și ei români, intră în categoria românilor de pretutindeni. Foarte bine, îi salutăm cu drag. Da. Chestiunea este că ne-am ne întâlnit acolo cu mulți români da. în Statele Unite și pe bune duc dorul de țară și de asemenea melodii formidabile care nu te lasă să stai locului. De cum spunea Lucian Blaga, la o bârșie, la izvor, nici o apă nu se întoarce decât în chip de nor. Ce spuneți? Nu-i foarte frumos. Obrșia, izvorul, este țara pentru românii de pretutinde. Nu este ușor să porți cu tine dorul de țară. Nu este ușor să porți cu tine dorul de locul în care te-ai născut, de casa natală, de neamuri, de rude, de obiceiuri, de tradiții, de asemenea melodii care, care te răvășesc frumos și îți creează un suflet fantastic de entuziasmant. Uh, cu cât ne apropiem, nu de sfârșitul emisiunii, nu, nu, nu. Văd că, într-adevăr, viața dumneavoastră a fost ca un peron. Dar, uh, credeți-mă, domnule profesor, dumneavoastră uh, ne răvășiți prin felul cum povestiți. Uh, prin felul cum... Uh, orice cuvânt al dumneavoastră îl legați de blaga. Orice cuvânt al dumneavoastră legați de o anume filosofie a, -a vieții. Dacă ați lua-o de la început, ați urmat tot liceul pedagogic Dimitrie Țichindeal, cum îl știm noi, ce ați fi vrut să fiți înainte? Și, apropo, am uitat să vă întreb, și știu că v-am mai întrebat, dar vă plac parfumurile? Vă plac vinurile? Când și în ce împrejurări Vă place să vă îmbrăcați sport sau să vă îmbrăcați la patru ace? De ce spun asta? Am fost la dumneavoastră nu de multe ori acasă. Casa dumneavoastră este uh, un adevărat muzeu de artă. Casa dumneavoastră este o casă cu o grădină cât un palat. Mă că poate nu, nu, nu v-am întrebat dacă trebuie să spun. Însă, trebuie să știe românii de pretutindeni cum nouă ne este dor aici. Noi vrem acum să îi aducem spre casă, să ne sunem direct. Vă întreb încă o dată, ce ați fi vrut să deveniți? Când și cu cine beți anume feluri de vinuri? Cine vă... Îmbracă atât de frumos, cu cine vă consultați, ce gusturi frumoase aveți, 53 de ani de căsnicie, o familie frumoasă, un nepot frumos... Prieteni atât de adevărați, știu că vă pregătiți să plecați din nou într-o călătorie lungă, spuneți-ne când veți merge, unde veți merge, ce beți, cum vă îmbrăcați, da. uh, uh, în afară de pedagog, de dascăl, de filozof, de filozof fiind, sunteți om, da. om adevărat. Uh, fiind uh, profesor, da. am fost nevoit să fiu întotdeauna îmbrăcat la costum și să merg la ore Încerc scuze, altfel decât merg unii dintre profesorii de astăzi. Aici vroiam să ajung, la profesor. Eu la ore întotdeauna în costum și cu cravată. Nu pentru ca să mă admire elevii, ci pentru un autorespect pentru pe care îl Pentru automulțumirea dumneavoastră, în da, În fața elevilor este. eram model de gestică, de îmbrăcăminte, de prestanță, de ținută. Întotdeauna eram cu frizura aranjată, Așa. întotdeauna aveam gesturi cumpănite și uh, foarte echilibrate. Uh, de altă parte... Nu știu ce mi mai întrebat. V-am întrebat de vinuri și de parfumuri. Și de am gusturi um, rafinate, create, formate. formate. Da, da, Eu da. prefer. Noi suntem un grup de 12 bărbați. Frumos, care O dată pe lună, prin rotație, la casa fiecăruia, facem o degustare de vinuri. Așa. cu cel puțin șase soiuri. Și avem și oameni care sunt oenologi și care ne explică. Așa că eu m-am fixat pe fetească neagră, un vin roșu, Așa. în care în fiecare seară beau câte un pahat. și parfumurile nu întâmplător. de parfumuri Pentru că nu am niște aspirații. Probabil pentru, cele, pentru uh, cele aspirații olfactive, voiam să spun. Să vă spun de ce doamna mea profesor de limba franceză încă trăiește dar la liceu, când trecea pe lângă mine, eu îi luam mâna și o sărutam, venită de la țară, călătoream, făceam naveta sau eram la internat și o am întrebat odată, dată, sărutându-i mâna, ce parfum preferă. Mi-a spus Chanel, știu, bărbați, dumneavoastră probabil parfum, le, aveți parfumurile esențelor tari uh, și asta înseamnă a vrut să leg puțin parfumul, că și vinul are parfum. Ah, În afară de fetească neagră, ce ați mai spus că serviți la degustările de vinuri? Fiecare aduce cel puțin șase soiuri de vinuri. Avem Așa. și producători dar eu m-am fixat pe Feteasca Neagră. Mai sunt Cabernet, Pinot Noir, dar Sauvignon și altele negre, mustoase de măderat. Muzică, este, ascultați, da. de ce vă întreb asta? Ne apropiem de finalul emisiunii. Vă dau, un, nu, un test, mă iertați că nu-mi da. permit. Ce -ați vrea, cu ce ați vrea să încheiem acum? Cu Ioan Bocșa, Ana, Zorile se varsă, sau cu Sava Negrean, Brudașcu? Da. Uh. Împreună să spun, cu, ca să vă pot mulțumi Împreună, uh, împreună cu, cu prietenii mei Când mergeam spre uh, Innsbruck La schi Și la uh, Sela Ronda așa. Ascultam în permanent De la început, de la plecare Ana, zorile se deci, varsă Deci, va negrea sau Ana, zorile se varsă Și atunci păi, um, Ana. Vă rog frumos regia Ana, zorile se varsă Cu care duminică Vom merge pe pârtea de schi dar o mândraș de pretutindeni I'm TV Unia, Un radio pentru toți românii. Români pentru români. Emisiune realizată de Florica Arantea Cândea despre Aradul de acum și cel de altădată. Dragi români de pretutindeni, eu, Florica Caranta, Cândea, împreună cu invitatul meu special, închinând un pahar de vin roșu într-o pomenire celor morți și pentru cei vii dintre dumneavoastră care ne-ați ascultat, ne luăm rămas bun și vă mulțumim cu totul. Domnule profesor... Da. Să transmit un salut de prietenie pentru românii de pretutindeni, pentru cei care se află departe de țară, care se află în Europa, să știe că suntem alături de ei în momentele lor și de fericire și de dificultate și știm totodată că și ei sunt alături de noi. La urma urmei, facem parte din aceeași acela sânge din aceeași naționalitate, așa că dragi români de pretutindeni pretutinden, vă salutăm cu mult drag, vă îmbrățișăm și îl salut și pe bunul nostru prieten Nelu Godja, care a și promis că vine în Arad duminică ca semn de omagiu și de... Condoleanțe pentru prietenul nostru dispărut Adrian Ioanăș. Vă mulțumesc frumos <coughs> în numele tuturor românilor de pretutindeni, domnule profesor, mă repet, această emisiune ar fi trebuit să o realizăm în genunchi. Dați-mi voie din nou să vă spun în public, plecăciune mă închin. Bună seara, români de pretutindeni, bună seara tuturor ascultătorilor. Ne revedem vinerea, uh, vinerea următoare, cu realizatorul uh, emisiunii, domnul uh, preot părinte Gheorghe Hodrea. Toate cele bune, numai bine. Români pentru români, emisiune realizată de Florica Aranta-Cândea. Radio TV Unia, un radio pentru toți românii.